Det här poddavsnittet kommer att handla om Judith Butler. Trevlig lyssning. Hej och välkomna hit då. Vi är jätteglada för att få vara här och vara en del av den här Basic-serien som känns som ett jättebra initiativ från Amaltea. Och vi är alltså samlade idag för att prata om Judith Butler. Och jag heter Lina. och Jag heter Manuela. Och vi har förberett den här, det här föredraget tillsammans med vår kompis Linnea också. Och vi träffades när vi läste genusvetenskap ihop i Lund. Och hör alla vad jag säger nu. Det lagom, ja. Och som sagt så är konceptet med basics som studiecirkel, att vi ska lära oss tillsammans eh, som grupp. Så vi är inga experter som kommer berätta exakt hur det är. Eh, utan det här är eh, en ingångspunkt, vi vill fungera lite som inspirerande guider till eh, att läsa och förstå Judith Butler. Eh, det här är också en tolkning av Judith Butler som vi har gjort eh, själva. Eh, så att det är inte heller som att vi sitter och presenterar den här sanningen då, utan eh, som en ingång. Och upplägget ikväll är att vi börjar med vem Judith Butler är, vad teori och filosofi innebär och även en introduktion till queer-teori. Sen kommer vi gå igenom ett antal begrepp som vi tycker är grundläggande för Judith Butlers teorier och för att förstå var hon befinner sig inom queer-teorin och andra idéströmningar. Så våran tanke har varit att efter det här Basic så kan man ha en ungefärlig uppfattning om när någon refererar till Judith Butler så ungefär var befinner man sig då teoretiskt och i förståelse om kön, sexualitet och så vidare. Det är ungefär där vi är. Och har är som sagt tänkt som två delar. Den här introdelen som jag och Manuela kommer hålla i. Och sen en lite mer interaktiv del där vi då sitter i mindre grupper och diskuterar det som vi har sagt men också några andra frågor som vi har förberett och efteråt så kommer vi också finnas kvar om man vill diskutera vidare. Så vår tanke är att vi inte ska avbryta med frågor under den här introdelen utan slå ett slag för den här mentala anteckningen att så spara sina frågor till efteråt. Så kommer vi diskutera dem i grupp och annars kommer vi också finnas kvar efteråt. Eh, och den här presentationen eh, består och cirkulerar eh, kring många akademiska begrepp. Eh, och det har vi gjort för att eh, ja, som sagt ge en bild av eh, Judith Butler som teoretiker. Men det är inte egentligen begreppen eh, i sig själva som är de viktiga, att det är de eh, ni egentligen ska komma ihåg eller tänka kring, utan eh, det är som olika eh, eh, de ska liksom spegla eh, det viktiga i förståelsen kan man säga. Eh, och även begreppen är delar av varandra så förhoppningsvis kommer det också under den här kvällen då bli mer tydligt vad de innebär var för sig också. Så. så vi börjar då i vem Judith Butler är. Och hon är en amerikansk filosof som just nu är baserad vid Berkeley i USA Kalifornien. Hon är född 1956, så är hon ungefär 60 år nu. Och om man då googlar Butler eller får någon form av introduktion till henne så beskrivs hon ofta som en så här riktig gigant. En superstar um, inom uh, genusforskning och queer-teori. Uh, och ja, egentligen en frontfigur för hela uh, queer-teorin. Och det är för att hon 1990 släppte boken Genustrubbel eller Gender Trouble. Uh, och ikväll så kommer vi då fokusera kring många av begreppen som beskrivs i den boken. Uh, men den släpptes för 26 år sedan. Och Battler har skrivit mycket sen dess. Och hon är mycket mer än bara boken Genus Trubbel. Och har många andra intressen och inriktningar idag. Då går vi vidare till också att läsa Battler och vad teori och filosofi kan vara. Teori kan beskrivas som ett sätt att förklara och förstå verkligheten. Det är modeller som ger mening till varför världen fungerar som den gör. Och kanske hur det borde vara istället. Teorier är liksom inte sanningar som kan presenteras utan det är modeller av någonting. Exempelvis kan man jämföra med om en liberal och en socialist skulle diskutera frihet. så skulle man få väldigt olika förklaringar till vad frihet är eller vad det betyder. Och Butler ses som en tänkare inom det feministiska forskningsfältet. Och inom idéströmningen som kallas för poststrukturalism. Poststrukturalism är dels ganska svårt att säga när man säger snabbt. Men det är också eh, någonting som man kan säga betyder en kritik av fasta sanningar eller av objektivitet. Eh, och tidigare kan man säga att man kanske forskade mer för att förstå en typ av sanning eller exakt hur det var. Eh, det kan man jämföra lite med läkarvetenskapen där man sagt okej okay, hur fungerar kroppen exakt att det finns ett svar. Om vi bara förstår det här så kommer eh, det bli bra eller vi kommer hitta en lösning. Eh, men poststrukturalismen kritiserar det här med fasta sanningar och att kunna ha ett objektivt eller neutralt förhållningssätt till det en studerar. Och menar då att ingenting är naturligt eller har någon form av ursprung eller kärna utan att det är i själva språket som verkligheten kan förstås, tolkas eller där verkligheten ens blir till. Och det är då i språket som samhället regleras, där identiteten skapas och därför blir språket i sig centralt för teorier inom poststrukturalismen. Och det här är då ramen för var Judith Butler befinner sig i sina teorier och var hon så här, skriver ifrån, eller förstår världen ifrån. Butler menar också att därför är alla teoretiker politiska, eftersom det inte finns några sanningar om hur världen ser ut. Teorier är politiska eftersom de tar vissa perspektiv och utgår från vissa saker när de då utesluter eller ger mindre vikt till andra. Och därför kan man säga att hon är en politisk filosof eller liknande. liknande. En liten disclaimer här är också att Batres texter kan upplevas som väldigt tunga, svårförståeliga eller ibland helt Och Det är inte då för att Batres skulle vara någon form av geni och en själv lite dummare. Utan eh, att hon att skriver med väldigt mycket referenser till teoretiska eller filosofiska inriktningar. Som kan vara psykoanalys, poststrukturalism eller olika feministiska teorier. Och det kan vara väldigt svårt att förstå om man då inte själv är väldigt insatt. Eh, hon använder eh, referenser men inte alltid jättetydligt. Eh, om ni till exempel såg den här eh, videon Skäms som har cirkulerat lite nu på Facebook. Eh, som När eh, det är en romans mellan eh, Moderaterna och... Eh, St som bygger på skam i tv-serien, mm. då för att förstå varför den är jätterolig så ska man känna till ungefär hur even då går ut i den byggnad och liknande. Så skriver Butler teori kan man säga, att man ska gärna känna till eh, psykoanalys som så pass bra mm. att man ska förstå att när hon beskriver världen på ett sätt så att aha det är psykoanalys det där, okej okay, jag fattar. Eh, och eh, det är lättare att ta till sig skam kan man säga än psykoanalys. Så, därför kan det uppfattas som lite svårt. Och det är också omöjligt nästan att hitta tydliga citat på vad det är hon menar. Eller sån nyckelcitat ur en text. Då kan man behöva liksom gå tillbaka flera gånger och säga, okej, var är det? Är det här? Är det här? Nej. och det här. Och så vidare. Men detta är inte bara ett sätt att exkludera folk från sina texter som hon har fått kritik för att göra. Utan det är i linje med hennes tänkande kring att allting skapas i språket. Och att språket då är ett processer kan man säga, utan ett slutgiltigt mål. Och där alla, alla sanningar är tillfälliga. Eh, och då genom att skriva lite mer i frågor. Eh, så kan hon då skriva på ett sätt som kallas dialogiskt. Att man så, men är det inte så att... Kanske skulle det kunna vara så här. Eh, att hon då sätter sig i dialog med de teorierna hon refererar till. Men också med läsaren i sig. Eh, det är ju ett sätt att eh, inte påtvinga den här makten. Eh, som man gör i språket, men det är också ett sätt de du gör det väldigt svårt att ta till sig. Det blir liksom inte lättare av att man läser Battle med den här inriktningen. Men det kan vara en ingång till att läsa Battler att veta okej, okay, det är skitsvårt. Jag ska läsa långsamt, kanske får läsa flera gånger och vidare. Eller helt enkelt börja med att läsa Battler genom att läsa andra som skriver om Battler. Det är också därför som vi har försökt gått igenom det här flera gånger och så, okej, okay, hur ska vi prata om battle? Hur ska vi beskriva de här begreppen? Så att vi har gjort vårt bästa för att dels prata långsamt och också artikulera tydligt. Så jag hoppas att det ska gå bra under den här kvällen. Så, Judith Butler brukar ses som en av Queer viktigaste tänkare. Och Queer är ett helt fält av teori, filosofi och forskning. Men queer som begrepp är mycket bredare än så. Så vi, tänkte, vi kommer inte fokusera på egentligen vad queer teori är och kan vara, utan kommer gå in och prata om begrepp som rör Butlers eh, tänkande och som talar för det. Men vi eh, kommer ha en liten introduktion till queer eh, och då vad som är skillnaden på, det som, eh, som på, det skillnaden på queer som politisk rörelse eh, eller queer i relation till identitet. Ja, så där. Ja, men precis. Vi tänkte ändå nämna lite om queer-teorin eftersom Vattlet är en av liksom de allra viktigaste tänkarna inom det, det fältet som har kommit att kallas så. Men queer då som politisk rörelse och relation till identitet <coughs> kan vara lite, om lite olika saker, och som, som Lina var inne i, på. Och queer som politisk rörelse växer liksom fram som en motreaktion eller som liksom någonting efter gayrörelsen. Um, som, som var tidigare. Um, och man kan säga, liksom, I en västerländsk kontext, eller i USA, så växte gayrörelsen fram på 60-talet uh, som en rörelse liksom, där, um, för, liksom, uh, um, där det viktiga låg i att liksom, komma ut, att vara stolt över sin sexualitet uh, som till exempel gej, bög eller lesbisk eller bi. Um, och, uh, i, inom gay, gayrörelsen så ville den göra det, det visade på att det, liksom det privata såsom sexualitet till exempel vad är politiskt och handlar om samhället och rör, rör alla eh, och fokus låg mycket liksom, eller fortfarande ligger på att kräva lika rättigheter, tolerans och eh, ja, men till exempel lika rätt till äktenskap liksom, som eh, ja, heterovärlden eh, och det finns vissa liksom likheter i det med den feministiska rörelsen som var som var samtida. Det här med till exempel fokus på det, det privata som politiskt. Och den feministiska rörelsen utgick liksom från kvinnan och kvinnans frigörelse på, på 70-talet om liksom, eh, lika rättigheter utifrån och lyfta fram kvinnans position. Eh, och den feministiska rörelsen fick ju mycket kritik sen. Eh, framåt 70- 80-talet. Framförallt blev det stort liksom, från eh, black feminism, och antirasistiska feminister som eh, kritiserade det här fokuset på ja, men, vit, medelklass, hetero eh, som feminismens grund och eh, eh, visade på att det råder olika villkor för olika kvinnor. Eh, man kan säga att queer växer fram lite parallellt med den här kritiken. Eh, under 80-talet i USA, fram under 80-talet och 90-talet så blir det stort. Och queer som politisk rörelse riktar ljuset mot det påstått normala. Och vill utmana den här uppdelningen mellan här strikt homo och liksom Som queer-rörelsen ändå upprätthåller på något sätt. Här handlar det, eller förlåt, gej-rörelsen. Inom queer handlar det istället om att liksom bryta upp kategorier om att... Liksom var kritisk mot dem, störta dem, att störa dem och inte vara en ny kategori. Liksom. Och som många kanske känner till så är queer ett ord som tidigare liksom användes som ett skälsord som betyder udda, konstig. Liksom. Och det ordet reclaimades av eller återerövrades av, av queer och, och queer hade liksom, eller ett motto är det och så. Uh, not gay as in happy, but queer as in fuck you. Alltså i kontrast direkt till queer-rörelsen som, uh, som talade mer om tolerans. Så talar gay-rörelsen mer om konfrontation och kritik mot maktstrukturer liksom. Uh, och queer som politisk rörelse handlar också om att bygga koalitioner och samarbeten mellan olika grupper som ställs utanför normen på olika sätt kring sexualitet och kön. Så queer kan bli som en mer inkluderande term då än till exempel gay eller lesbisk. Ibland används queer som ett paraplybegrepp då för att tala om liksom olika könsuttryck och sexualiteter och, och, och identiteter. Och, och fokuset ligger då på att försöka förändra de strukturerna som finns i samhället. Och queer i relation till identitet då, nu pratar jag först om queer som politisk rörelse. Queer som, eh, som i relation till identitet är upp till var och en som använder det att, att definiera på något sätt. Det handlar ju också om att ifrågasätta det påstånds normala. Vissa använder queer för att prata om sin egen identitet utifrån en syn som ifrågasätter, det, som dominerar kring kön i samhället. Eh, vissa av oss pratar om, om sexualitet som queer, vår egen sexualitet som queer, som liksom, eh, fokus på fränderlighet och eh, bortom de här kategorierna bi, homo och hetero. Så. Så, som ni märker när man pratar om queer så handlar det om väldigt många olika saker eh, och fokus ligger på det, att ifrågasätta det påstått normala. Eh, och eftersom det båda handlar då om identitet, politik och även teori eh, och går bortom kategorier så kan det bli lite svårt att, att fånga in och definiera. Det ska inte fångas in och definieras. Det ligger liksom emot det. Eh, men, men sammantaget handlar det om de här att lyfta fokuset, eh, se makt i hur kön sexualitet eh, görs i samhället. Liksom. Eh, och genom den här, den här lilla introduktionen så ville vi också påvisa på något sätt hur den här gränsdragningen mellan eh, teori och eh, politisk aktivism inte är så glasklar, utan eh, queer-rörelsen växer fram i, i samspel med liksom, eh, queer-teorin eh, och hämtar inspiration av varandra och, och eh, queera teorier liksom, blir en del av hur människor gör politik eller lever sin, sitt liv, och tvärtom. Liksom. Eh, så. Och queer som teori då? Eh, det var som Lina sa där inledningsvis så är ju teori också politik, olika perspektiv. Så Inom queer-teorin finns det jättemånga olika perspektiv och motsättningar inom hur den hur ser på olika saker och hur den vill undersöka sexualitet och kön och identitet. Så alla inom queer-teorin är liksom inte överens. Men vi tänkte gå vidare till nästa del och lyfta fram några av de begreppen som vi ser som lite ingångar till. Eh, och På det sättet blir de också lite ingångar till skerteorin. Eh, men eh, ja, vi lämnar skeroteorin där. Mm. Eh, ja. Så. ja men, eh, vi tänkte lyfta fram begrepp. Då. Inte för att det ska bli för så här, skola. Liksom, Kom ihåg de här begreppen utan för att det blir en liten inblick i hur en kan förstå att eh, Och Det här kommer kanske röra sig på en liten så abstrakt nivå liksom eh, men det handlar om hur samhället fungerar, som Lina var inne på, men det har ju också att göra med hur, vi, hur det berör ju oss alla liksom, också på många sätt. Så det första begreppet jag tänkte nämna var eh, kategori. Och som jag redan har sagt så är ju, eller vi kan börja med att kategori som begrepp då är ju. Eh, ganska självklart för många av oss att tänka i, i termer av liksom kategorier. Eh, att liksom placera samman olika företeelser och fokusera på likheter inom en viss kategori. Eh, och i den processen så utesluts ju ofta eh, skillnader. Eh, man liksom vill reducera någonting till, till att ingå i en kategori för att, för att se på likheterna. Eh, och då förenklas det ju på något sätt. Det ingår i själva kategoriseringen på något sätt. Uh, och queer handlar ju mycket om att kritisera normer, kritisera det som anses som självklara sanningar. Uh, och det debatten har bidragit med är att kritisera och ifrågasätta många saker inom till exempel feminismen, feministisk forskning, feministiska rörelser men också inom vänstern som politisk rörelse. Uh, och ett, en utgångspunkt i det är då till exempel ifrågasättandet och kritiken uh, mot enhetliga kategorier och kategorin kvinna som utgångspunkt för feminismen. Eh, vad betyder att feminismen åtar sig att representera och vara ett politiskt språkrör för alla kvinnor alla i kategorin kvinna, frågar sig Butler. Finns det inte risk då att genom att använda kategorin kvinna som utgångspunkt så legitimera rörelsen själv eller håller fast vid den enhetliga kategorin som är grunden till förtrycket? Eh, utifrån någon slags inbillad idé om en gemenskap eller gemensamt förtryck. Tvärs över tid och rum och klass, etnicitet och <gör> nationalitet. Eh, Butler menar att vi kanske riskerar att eh, liksom reducera och förenkla den här komplexiteten och skillnaden som finns inom kategorin kvinna. Eh, och undrar då om det inte är så att feminismen själv blir en del av att återskapa kategorin som är grunden för förtrycket. Eh, I det här ingår också att vi liksom ifrågasätter någon slags generellt systerskap som utgångspunkt för feminismen. Och vill liksom också bryta ner och ifrågasätta heterosexuella vita medelklasskvinnor som ofta döljer sig bakom talet om en kvinna eller kategorin kvinna. Eh, som liksom representant för hela kvinnorörelsen eller feminismen. Det här är ju en kritik då som inte är enbart Battlers idé. Som jag tidigare nämnt så är det här liksom lesbiska, eh, feminister, svarta feminister, antirasistiska feminister och teoretiker och aktivister som har lyft fram den här kritiken. Eh, och, eh, det här är ju något som vi ibland pratar om som intersektionellt perspektiv, alltså visa på hur kategorier och maktordningar vävs samman och att. En person aldrig kan vara bara en kategori. Liksom. Ehm, och den här bilden som ni ser här dök upp på sociala medier i samband med de här stora manifestationerna. Ehm, Women's March i USA. Yeah. Framförallt i USA. Det var lite överallt. Ehm, som en liksom, protest mot Trumps politik. och ehm, ja, För någon slags feministisk agenda och för jämställdhet. Och på skylten som de här personerna håller upp så står det att om vi inte skyddar eller slåss för svarta, muslimska, feta, funktionsvarierade och så vidare kvinnor, så, så kämpar vi inte för någon kvinna. Eh, och det här kan man se som ett, liksom, en vilja att splittra och öppna upp kategorin kvinna. Att visa på att den döljer en massa andra kategorier. Eh, och att den kan innehålla både liksom svarta muslimska arbetarklass eller vit, hetero- och medelklass om vi så vill. Men Battlers ifrågasättande går alltså längre än det här. Battler ifrågasätter om vi ens ska hålla fast vid kategorin kvinna i den här kampen. Alltså, vad har vi för användning för den kategorin? Om alla kategorier är stabila och splitterade och om vi ständigt är an användande av dem. Riskerar att reducera och liksom, osynliggöra maktrelationer. Vad finns det då för poäng med det? Liksom? Samtidigt är ju Basel också en del av feministiska fältet, av feministisk, den feministiska rörelsen. Och hon förstår ju också att det inte går att ställa sig helt utanför den historiska och kulturella kontext som vi är i nu, där kategorin kvinna faktiskt har en betydelse för att påvisa ojämlikheter och liksom, maktstrukturer. Men eh, poängen är på något sätt och det som Butler menar är att feminister måste utifrån de platserna och de kontexterna som de befinner sig i reflektera över de exkluderingarna och reduceringarna, förenklingarna som finns och återskapas i användningen av kategorin kvinna utifrån föreställningar om vad som förväntas kunna ingå i den till exempel. Ett aktuellt exempel är den här debatten kring liksom, icke-man och kvinna. Och uppmuntrar oss till är att ifrågasätta vad, vad finns det för makt i de här kategorierna? Vem inkluderas och vad exkluderas och, och vad finns, har vi för politiska vinningar av att använda dem? Liksom? Mm. Mm. Okej, okay. då ska vi gå vidare till begrepp nummer två. Kön eh, och genus. Eh, och inom den tidigare feministiska rörelsen, och fortfarande, så har det varit en viktig poäng att särskilja mellan det sociala och det biologiska könet. Där genast då används för att förklara det som vi kan se som en inlärt socialt skapat könsroll och som då har med maktstrukturer och samhället att göra. Skilt från det som kallas för kön så då blir det den naturliga kroppen eller den biologiska kroppen. Och där könet då blir naturen. Och Battlers tillägg och kritik till detta här synsättet och den här förståelsen är att visa att det inte går att göra en sån uppdelning. Hon menar då som poststrukturalist att det biologiska, biologiska skillnader kopplade till hormoner och till kropp är så fyllda av betydelse i sig själva. Att de också, eller att de också är en social konstruktion att det ligger liksom språkligt konstruktionen av kroppen i sig. Det handlar inte om att vi kan hitta den sanna kroppen eller den riktiga kroppen, den materiella kroppen utan hur vi förstår och förklarar kroppen är också en social konstruktion. Så att säga att eller att skapa uppdelning mellan kön och genus ger då också sken av att det skulle gå att särskilja de här två begreppen. Butler menar att kön, genus då, är en effekt av ett görande Kön är då inte essentiellt eller inneboende, det finns ingen kärna i kroppen eh, som går att skilja från genus. Eh, kön, genus. Eh, kön är genus och genus är kön. Och I sig själv så beskriver då kön snarare en process, eh, det är ett görande. Eh, så det finns ingenting bakom språket om kön eller om kroppen. Eh, Kön och, och, och kroppen då skapas i språket. Det här är också på en väldigt abstrakt förståelse, eh, lite så Matrix-världen när eh, vad heter han? Nemo träffar det här barnet som böjer skenet. Eh, men eh, Butler eh, understryker också våldet i de kraven som finns i görandet och upprepandet av kön eh, som då eh, kommer från samhället i, eller i, och strukturer. Eh, men poängen är att kön och genus inte går att skilja åt. Inget är naturligt. Eh, och både eh, kön och genus eller genuskön är en konstruktion. Butler menar också att för att förstå hur kön skapas och görs går det inte heller att skilja ifrån hur sexualitet skapas och förstås. Nej. Och det är nästa begrepp som vi hade tänkt Lyfta fram för att ge en inblick i vatterstänkande. Och det är begreppet heterosexuella matrisen. Och matris betyder ungefär modell eller ja, mönster. och Det här är liksom en, en modell för att visa hur. Eh, kön och sexualitet skapas och förstås i, i liksom vårt samhälle idag den här västerländska samtiden eh. och Butler menar som sagt att, då, att kön och sexualitet eh, får betydelse i samhället och inte kan skiljas åt precis som det som Lina sa att det inte finns något naturligt kön eh, som kan skiljas från ett konstruerat kön så kan hur kön görs inte heller skiljas från hur sexualitet görs Eh, och det här är då illustrerat i den här eh, matrisen, bilden. Eh, det innebär att liksom kategorierna här, kön, man och kvinna konstrueras och skapas i, i hur vi tänker och hur, hur samhället skapar det. Eh, som motsatt par. Eh, och sen skapas då, här är det skylt som genus, men sen, det är nästa steg, manligt och kvinnligt. Som är då hur vi förstår och i sätter de här könen. Eh, och sedan i sista steget kommer begäret, sexualiteten. Och eh, hur de här kvinna kvinnligt begär man motsatsen mot den egna, det egna könet. Det är liksom inriktningen av begäret är del av skapandet av det stabila könet. Eh, Butler menar att heterosexualiteten är tvingande och gjord till självklar i vårt samhälle. Det blir liksom oundvikligt på något sätt. Eh, och det är också en självklar del av att göra könen till stabila. Man eh, vet ju liksom att människor som bryter normer kring till exempel sexualitet, eh, en bög, ifrågasätts som inte man, precis som kanske eh, en... Eh, kockflicka ifrågasätt som kanske lesbisk. Alltså har våra uppfattningar kring kön och sexualitet hänger ihop. Liksom. Och utifrån att den här modellen upprepas hela tiden, kulturellt och socialt, så börjar vi förstå den och tro att den är självklar och se den som naturlig. Och som sagt, det här är liksom en abstrakt modell för att förklara hur det här reproduceras och skapar normer i samhället. Och som Lina sa så är ju Butler eh, inne på det här med våldet i de tvingande kategorierna. Eh, att, liksom att, att vara ett stabilt kön eh, och att ha den här heterosexualiteten i den motsatta begäret. Eh, om en bryter mot det så straffas en ju många gånger av samhället. Allt genom liksom socialt, genom modning till våld, hot om våld eller som liksom, eh, sjukdomsförklaring. Eh. Så. Butler gör den här modellen då för att visa på hur kön och sexualitet regleras i samhället och den makten som ligger i hur människor tvingas leva inom ramen för den här sortens kön och sexualitet. Och Butler är alltså intresserad av hur de här normerna skapas och etableras och upprätthålls. Eh, hon frågar sig också hur den här makten i det här upprätthållandet och de här normerna kan brytas eh, och Butler menar att eftersom kön och sexualitet är socialt konstruerade och skapas i samhället så är det just på grund av det som det blir möjligt och att förändra eh, vi vet ju att det inte ser ut så här i den här modellen i verkligheten liksom, för att mm. det går inte att, att upprätthålla det och det är just det som visar på att det är föränderligt och konstruerat. Vi ska gå in på det lite mer sen. Men poängen är alltså att kön och sexualitet är socialt skapat och länkat till varandra. Som Matrisen visar. Och att det kan läsas från båda håll. Alltså sexualitet kan inte skiljas från kön och kön kan inte skiljas från sexualitet. I hur vi konstruerar det. Mm. Mm. Och sen kommer vi också till performativitet, som också är då att koppla till att göra kön. Och performativitet är då performativity på engelska och det liknar ordet form, alltså att uppträda. Som att spela en roll. Men performativitet är inte samma sak som att uppträda eller just att spela en roll. Utan här ligger fokus istället stället på hur språk och handlingar upprepas för att skapa den sociala verkligheten, eller då kön i det här fallet. Språket som reglerande struktur, så i, i relation till poststrukturalismen, att hur något benämns, att det benämns och vad det länkas till avgör hur vi kan förstå det och vad det blir. I språket finns makt och språket är även en aktiv handling då. Så I uttrycken exempelvis, ni är här med gifta, när en riksdagsförrättare säger det så uppstår äktenskapet och det ändrar juridiska, ekonomiska och sociala relationer. Det är genom språket alltså just de här orden som sägs då av den här personen som verkligheten förändras. Samma sätt som om en barnmorska säger att det blev en pojke så sätter det igång en massa processer som befäster och på det sättet just då avgör barnets framtid. Det är också någonting som förändras över tid. Men just då så, så är det någonting som avgör nu och framtid. Och det här barnet då kommer inlämnas en rad föreställningar av vad en pojke är och också förväntas att bli. Så det här är bara en början, men det krävs också en massa uppretningar för att det här då pojkgörandet i det här fallet ska uppfattas som just övertygande. Uh, och det är här man kan se det som kanske en roll då också, eller, eller, eller i sensättande, att det är en massa upprepningar som också då ska vara övertygande för att det ska vara, eller upplevas som trovärdigt. Uh, så performativitet handlar om hur språket som aktiv handling uh, får konsekvenser för då den sociala verkligheten och gör att den sociala situationen förändras. Så... Görs då genom uppretning och i iscensättning. Det är alltså ingenting naturligt eller något som kommer inifrån. Utan det sker ifrån föreställningar av vad som då är manligt eller kvinnligt. Utifrån det här då binära tvådelade könssystemet. Det är också då att kopiera någonting som inte finns. Utifrån den här tidiga förståelsen av kön som konstruktion. Det finns inga, ingen original, det finns inget ursprung bortom den här sociala konstruktionen. Det är därför det blir att det sen är någon form av kopia. Eftersom det inte finns något original. Och är processer över tid. Eh, också om man tänker eh, kön så blir det pojke lite man. Flicka, blir lite kvinna. Att göra kön är också förändligt över tid. Annars bryter det också mot normer. Alltså ålder i relation till kön kan man ju också säga. Det är också föränderligt. Eh, <hör> och eh, kön görs då och bekräftas av de här performativa handlingarna då. Det kan vara användande av pronomen, hur frågor formuleras. Om man går tillbaka till pojken. Vad ska den här pojken bli när han blir stor? Vad finns det för kanske retoriska svar på det här? På dagis? När man ska då lära eller uppmuntra barn att, till att, att prata? Vad ska det bli när det blir stor? Ska det bli brandman? Ska det bli polis eller liknande? Det finns alltså inga mellanrum i görandet av kön. Utan det här är liksom ett, en, en, en aldrig sinande process. Eller aldrig slut, slutlig process. Men som sagt, som Manuela sa, så finns det ju hela tiden... Det finns mellanrum. Alltså det finns rubbningar i att kunna rubba kön. Men det, det slutar aldrig. Så betyder det att kön är en lugn. Man skulle kunna säga att Butler menar att kön inte finns bortom. Den sociala konstruktionen. Och att man då agerar som om kön är Självklart att det är sant att det finns, att det är något som vi lever ut inifrån. Men egentligen är det då ett fenomen som vi reproducerar hela tiden. Det skapas, det återskapas. Vi är inte fria att göra kön. Man kan inte välja att inte göra det. Identiteter skapas inte hur som helst. Utan performativitet betyder handlingar upprepade från normer och strukturer som finns i samhället det här görandet eller performativa handlingar det är liksom inte någon egen vilja utan de baseras på normer i samhällets strukturer. Det är där de så här, informeras ifrån. Så att det är skilt från någon form av fri vilja om man tänker. Det kommer vi också till, återkomma till lite senare. Mm. Mm. Mm. Här är då vårt sista bidrag som jag tänkte ta upp. Eh, det här begreppet är jätteviktigt och spännande. Det, det är subversivitet. Då. Subversivitet betyder motstånd eller att störa, att störta ordningen. Liksom. Eh, och som, som Lina sa, så är ingen fri att liksom, göra kön och sexualitet bortom de sociala konstruktionerna eh, enligt Butler. Det är inte som att vi har en total fri vilja att göra som vi vill, utan Eh, vi är hela tiden reglerade i liksom, de här språkliga och eh, sociala strukturerna som vi befinner oss inom. Eh, samtidigt kan vi inte heller göra kön som exakt som de här originalen av vad är en kvinna och vad är en man. Vad är kvinnligt och vad är manligt. Eh, eftersom det inte finns inom oss som en essens liksom, eller inom någon. Det finns ju bara de här sociala konstruktionerna, ett härmande och ett upprepande utifrån föreställningar av vad det är just på den här platsen, just i den här liksom, kontexten, i eh, historien. Eh, och på något sätt menar Butler, att, som jag sa tidigare, att det är i det här som det instabila, som det finns möjligheter till, möjligheter till motstånd, det subversiva alltså. Eftersom vi hela tiden härmar en föreställning så kommer vi alltid att härma fel eftersom det inte finns något rätt. Idéer och föreställningar och normer om kön kommer att upprepas från olika källor och olika referenser som gör att ingenting blir helt överensstämmande. Så i de här felen blir det uppenbart på något sätt att det inte går att göra rätt och att det inte kommer inifrån. Att det inte är något o, liksom, inneboende, naturligt, oföränderligt. Utan att det är något som skapar socialt. Och på något sätt menar Battle att det är de här skarvarna i mellanrummet, gränserna här som överskrivande handlingar kan uppstå. Det handlar inte om om vi ska upprepa kön, utan det handlar om hur vi ska upprepa kön. Genom att göra kön och sexualitet på så många olika sätt som möjligt. Liksom. och för att vi alla gör det på så många olika sätt som möjligt så är det just där som kön och normer kring kön och sexualitet rubbas och störtas liksom. och det är liksom i det här rubbandet och störandet av kön och sexualitet som vi har sett inte går att skilja från sexualitet, som det uppstår det här trubbel i relation till genus, alltså någon slags genustrubbel som alltså den här Boken heter. Mm. Mm. Okej, okay. nu har vi då gått igenom en massa begrepp. Eh, och <laughs> så här vill jag att ni ska känna. Eh, de här begreppen har ju Battler inte kommit på helt själv, då, eftersom allting sker i relation till varandra. Eh, och det var tänkt verkligen som en introduktion till tankesätt och till vissa liksom nyckelord inom. Eh, queer och för Butlers teoretiserande och vissa av de här tankesätten har ju redan blivit inkorporerade i någon form av queer-vänsterrörelse som gör att de inte känns lika revolutionerande som de när de kom då för typ 30 år sedan. Och vi har varit inne och diskuterat begrepp som kategori, kön, genus, heterosexuella matrisen, performativitet och subversivitet. De hänger samman med det kritiska tänkandet kring makt, normer och identitet. Och det är verkligen det som vi har försökt fokusera på och försökt förmedla här: att det finns ett, ett jättestort, jättespännande fält kring just de här begreppen: kön, sexualitet, makt, kunskap och så vidare. Och det viktigaste är inte begreppen. Utan att så här, okej, okay, vad finns det för jätteintressant fält här bakom? Och hur går det att förstå det på olika sätt? Och att då det också görs över tid. Förståelse förändras också över tid. Och vi har försökt göra det efter vår egen förståelse av Battler Och förklara den på ett så tydligt sätt som möjligt. Och också då relatera det till ett sketeoriskt tankesätt eh, som också eh, är nära eh, queer som en politisk rörelse eh, relaterat också till alltså förståelse och identifikation av sig själv. Eh, och eh, Queer-teori och Butler eh, -teorier har också stött på motstånd och utmanat andra tankesätt inom feminismen och också Butlers tänkande har förändrats över tid eh, och även sen då hur hon tolkas eh, och hur hennes teorier har, an eh, har använts av människor och har använts inom aktivism, eh, gör ju också att de här teorierna också lever någon form av eget liv också när de släpps fria i någon form av queer-teoretiskt fält. Eh, så att det finns många olika sätt att förstå och använda Butler. Så vi hoppas att ni kan känna inspirerade att eh, göra detta också. Mm. Eh, här har vi nå några förslag på eh, vidare läsning för dem som vill eh, fördjupa sig eller kolla lite mer på vad det här kunde vara för någonting. Eh, de har hoppat lite här tyvärr, men särskilt här ska det vara. Genustrubbel då är den här första boken som är skriven av Judith Butler 1990. Det är mycket utifrån det som vi har pratat idag. Och den kan som sagt vara lite klurig om man ska ta sig i den som första bok. Men kanske också väldigt spännande och får med sig nya grejer för varje gång en läser. Den andra boken är så här, Vad är queer, skriven av Fanny Ambjörsson 2006 det hamnade där borta. Det är en bok som är introduktion till queer-teori och queer som politisk rörelse. Den är några år gammal och använder väl vissa begrepp eller lite så som kanske har förändrats. Men eh, den är ändå en bra liksom, ingång till just så här tänkande i en, i en annan kontext eller i den här queer-kontexten. Och sen sist har vi en jättefint eh, tips. Eh, boken heter Queer a Graphic History och är skriven av den här Meg John Barker. Den i Och det är då Queer som seriealbum. Eh, som förklarar Butler-teorier på ganska tydliga sätt. liksom I form av en, serie, en seriealbum. Så det är ett bra tips. Sen finns det också Battler förklarat med katter. Till exempel om man bara googlar Battler explained with cats. Det blir inte lättare för att en katt ställer en fråga. Men, men det är ändå något som ni kan kolla in om ni vill. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, då var den här... Basic. Nästa poddavsnitt Basic. kommer handla om Stadskamp. Vill ni ha mer information om Amaltea Bokcafé och vår Basic. föreläsningsserie Basic? Like oss på Facebook, Basic. följ oss på Instagram och Tumblr, men framförallt Basic. besök oss på Caféet. Våra upptider är måndag till torsdag 16-19. Tack för att ni lyssnade! Basic. Basic. Basic. Basic. Basic. Basic. Basic.